Професор розглядав внутрішню в'язницю гестапо Зондерфюрер підійшов до нього Теж став дивитися в двір На загратовані віконечка, які в нього не викликали жодного відчуття Він дивився на них так само байдужі, як на кришки каналізаційних люків на вулицях міста, скажімо Або на що, ну це не грає жодної ролі Хай вже малює собі приємні картинки, споглядаючи на в'язничні віконечка. Професор, який, здається, мав усе життя справу з мистецтвом, а все мистецтво, якщо це справді так, базується на буйній уяві. «То що?» – ще бадюріше поспитав гестапес. «Переконаний, що отава вже зламано остаточно» бо чоловік не може навіть відірватися від споглядання свого ймовірного житла, що було б ще далеко не гіршим кінцем. «Вам відомий професор Шнурре?» – зненацько спитав Атава, спокійно відходячи від вікна. «Професор Шнуре, Що ви хочете цим сказати? Може ви його краще знаєте як штурмбанфюрера Шнурре?» «Штурмбанфюрер Шнуре? Він же у тому самому будинку що я, не грає ролі. Ми з ним давні колеги. Може ви ще скажете, що він ваш спільник? Він вивіз мене з табору на серці, припустимо. Він нашукав там дуже довго і вперто. Якби він звернувся до вас, ми знайшли б вас набагато швидше. Але тепер він буде розчарований, коли довідається, що надаремне відшукав мене. «Ви знаходити людину, що вона знову зникла?» «Так», – сказав Гестапець, – «я не веду довідки». «Чекати». Він вийшов з погано прихованим невдоволенням, але досить добре масковною розгубленістю, а професор Отава знову узявся вивчати похмурі віконечка внутрішньої в'язниці». Якщо довго дивлятися той самий предмет, то перестаєш його бачити. Думаєш зовсім про інше або і зовсім ні про що не думаєш. Відчуваєш сілковиту нездатність твого мозку до найменше найменшого зусилля. Перетворюєшся на такий самий неживий предмет, як і той, що маєш перед собою. А коли перед тобою в'язниця – один із найдавніших людських винаходів. Як то кажуть, не зрікайся і по-мудрому чорткається. Нема забезпечень, нема гарантій, а в його становищі нема порятунку. Ще зовсім недавно фашизм сприймався як щось далеке, нереальне, але наполовину породження пропаганди. Дивилися кінофільми родина Опенгейм, професор Мамлок. Штурмовики, гестапо, арешти, але сприймалося це навіть не як віддалена загроза, а просто як чергове нещастя ще одного народу, який не знав, за кого голосувати на виборах. Тільки віддати голос, кому належало, і ситуація була б зовсім відмінною. А в Іспанії фашизм ніколи б не переміг, якби західні держави не наклали ембарго на ввіз зброї бо республіканці задихалися без зброї, а фашисти тим часом щедро, безкарно, цілком безкарно і нахабно постачали всім необхідним і Гітлер, і Муссоліні, Віталій фашизм уявлявся і геть чимось оперетковим, з отією грою Муссоліні під римських цезарів, з його перемовами з балкона Венеціанського палацу в Римі, з переодягненням у чорні сорочки. Ясна річ, ми усвідомлювали небезпеку, ми знали, що нас не люблять за те, що держава наша не схожа на будь-яку в існуючих нині з його тих, що будь-коли існували в історії людства. Але ми відчували і власну могутність, ми бадьоро співали, є завтра війна, і обіцяли бити ворога на його території. І заколисаний такою упевністю, який там професор Отава міг дозволити собі розкіш займатися вивченням аж таких відлеглих проблем, як мистецьке минуле свого народу, спокійно і неквапом відтворював він у своїй вияві золотий вік Київської Русі, відбував разом з давніми майстрами мандрівки по всій землі, вкритій пущами і борами, будував собори, покривав їх дивними фресками і дорогою мусією, і ніхто йому не заважав, ніхто не став його за зле. Шанобливість, якою оточувала його, на перший погляд дивацький і не кожному потрібні заняття, упокоювала Гордія Таводи далі більше. Він був переконаний, що так триватиме стільки, скільки повинно тривати, ніщо не завадить йому, викінчити справу його життя, ніхто потім не звинуватить його в тому, що він змарнував своє життя, прогайнував його, провів у неробстві. Але щоб отакий дивний і сумний фінал, безглуздо трагічний фінал. І по-мудрому чорт кається стара, на жаль, вічно актуальна пересторога. Шнура примчав до гестапо сам. Він не покладався на тих запопадливих телепнів, які та й знають, що хапати людей без розбору та запаковувати їх до в'язниці. На ньому був сірий цивільний костюм, сіре ворсисте пальто, м'який капелюх, який він скинув у більшому поперед Зондерфюрера до кімнати, до півтемної кімнати, де Гордій Отава ще й крізь сутінки намагався. Розглядіти внутрішню гестапельську в'язницю і снував свої невеселі думки Може, професор шнуре скинув свого м'якого капелюха, аж диво бере, як він довіз Не зім'ятим з самої Німеччини такого м'якого капелюха Спошане до свого колеги професора Тави, а може через те, що спітнів, поки вибігав на четвертий поверх Бо він не міг спокійно підійматися по сходах, знаючи, що тут жде його гер-професор. Жде чи не жде, може він і не сподівався на підтримку, цілком випадково, ймовірно, згадавши його ім'я. Але серед людей науки повинні існувати певні норми поводження. Повинна бути, як то кажуть, солідарність. Старі професори ще за його юності вчили, що між ученим має бути солідарність навіть у помилках як між святими жінками в гріхах. Хоча це можна було б віднести і на карб державних діячів, які-то з незрозумілою прискіпливістю вишукують щонайменші похибки один в одного, та раптом заплющують очі навіть на цілком відвертий розбій. Але, хвала Богу, з цим буде назавжди покінчено, як тільки в Європі, а там і в цілому світі запанує новий лад, встановлений доблесними німецькими військами під мудрим проводом Фюрера, бо німецька нація віддавна вважається найсправедливішою на землі. Її великі мислителі, поети, музиканти заклали, як ніхто інший, підвалини для гармонійного правопорядку в світі. Лишається тепер зробити ще одне зусилля, і, він говорив, безугавно весь той час, поки вони спускалися по сходах, великодушно поступився Отаві місцем коло поручнів, бо ж однаково той не міг кинутися вниз у візку кам'яну шахту, передбачливо загороджено міцною дротяною сіткою, Опріч того, кидатися вниз головою для професора Тао тепер, коли його так часно і благородно рятували, і вже вдруге, якщо лічити ще і випадки сином, то втретє, не було ні причин, ні тим більше сенсу, якщо взагалі можна відшукати будь-який сенс у тому, щоб добровільно розбивати голову, яку ще нікому не вдавалося заново склеїти. Так, ха-ха-ха, на жаль, не вдавалися, хоч іноді така потреба і відчувалася. Історія наводить нам безліч прикладів, і в даному випадку голова професора Отави теж належить історії, так як належить історії обличчя всіх великих державних мужів. Вони якраз проходили вестибюль, прикрашений професор Отава вранці і не помітив тої прикраси, великим портретом Гітлера з українським написом внизу «Гітлер – візволитель». Зеленовато-брунатні відтіння, військовий плащ з настобурченим коміром, високий офіцерський кашкет, звіряче поличчя між зеленоватостю картуза і плюща, розмахані штрихи, всезагальна колючість, враження таке, що портрет ось-ось загорчить на тебе по-ти грячому. Бідна історія. Невже нічого більше привласнювати, окрім таких Мармиз. Але Гордій Отала мовчав. Міг би багато дечого сказати балакучому герру Шнурже. Та бач, ролі в них були такі, що в одного не затулявся рот від захвату своїми успіхами, своєю переможністю, а інший мав тільки мовчати або ж відповідати на запитання, які може поставити йому будь-хто з переможців. Запитання найнесподіваніші найбезглуздіші, найобразливіші, найобурливіші. Однаково, його обов'язок тепер полягав тільки в тому, щоб задовольняти цікавість переможців, вволювати їхні примхи, підтверджувати їхні припущення. І все то без жодної спроби опору. Бо з огляду на військовий час він може бути віднесений до людей, що становлять небезпеку для нового ладу, як це вже мало і не сталося через непотрібну запопадливість функціонерів Гестапо. Якби тільки він так вчасно не згадав про свого великодушного і хвала Богу пливового колегу, то невідомо, чим би все скінчилося і чи професор Ротау відчував себе в ролі приреченого задовольняти забаганки переможця навіть тоді, коли вони Покинули сірий будинок Герстапу, і коли вони вечеряли в ресторані з написом на вхідних дверях тільки німців. І коли по вечері Адальберт Шнуре запропонував йому невеличкий шпацірґанг, тобто прогулянку до площі Богдана і навколо Софії, вважаючи, що буде добре трохи розносити неприємний настрій цього не зовсім щасливого, він ще сказати. Просто таки фатально нещасливого дня, відкинути від себе рештки незгод, які відкидають непотрібні спогади, а що може ліпше надаватися до цього, аніж нічна прогулянка навколо тисячолітньої святині слов'янського світу. Найлютіший ворог не вигадав би тяжкої кари для гордія Тави, аніж пропонована йому після всього прогулянка навколо Софії мертвому, сплюндрованому, потоптаному, в безщащеному місці, серед темної ночі мав він ходити туди й сюди, коло собору, вивчення якого присвятив життя. Ходити поміж фашистських вартових, що стовбичили там і там, і сито відміркувалися на паролі, проказувані їм штурмбанфюрером Шнурре, Ходити лише для того, щоб усвідомити з трагічною остаточністю жорстоку істину війни. Місто не твоє, собор не твій, святині не твої. Нічого твого тут немає, а отже немає і тебе. Бо існуєш ти тільки, допоки володієш своєю землею, своїми містами, своїми святинями, своєю батьківщиною і дідизною. Я не піду туди, сказав твердо Отава, вже коли вони прийшли дзвіницю, і під ногами в них почулися кам'яні плити Софійського подвір'я. Але ж чому? здивувався Шнуре. Це так романтично це Отава мовчки повернувся і пішов назад. Вартові пропустили його без паролів, Шнуре теж не гнався одразу. Дав Отав відійти трохи від собору, тільки тоді наблизився до нього, достосувався до знервованого кроку, професоро промовив. Я намагаюся зрозуміти вас, професор Отава, і, здається, мені стає зрозумілим, але життя йде своїм шляхом. Попри наші настроєвості, наші переживання, наші симпатії і антипатії, Життя вимагає. Воно завжди вимагає від людини. Людина і народжується на світ лише для того, щоб виконати якісь обов'язки. І значення людини в світі визначається вагою обов'язків, покладених на неї і виконуваних нею. Історія поклала на нас особливо тяжку місію, але ми гордо несемо її. Великі небесні тіла в своєму Давальному русі завжди Затягують тіла менші, дрібніші. Все, що потрапляє в сферу їхнього впливу, повинно або ж рухатися в тому самому напрямку, або ж згоряти, зникати безслідно. Тому я... Мені не хочеться... Ви вже мали нагоду переконатися, що я роблю все можливе, аби ім'я професора Готаве зна цілій Європі, воно не повинне... Ви розумієте, що я хочу сказати? Але для цього Оттава міг би полегшити справу для Шнури, некапливою згодою виконувати всі його забаганки, а бодай коротеньким запитанням, бодай спробою поцікавитися, чого треба Адальберту Шнури, якого викупу вимагає він за свої доброзачинства, якою ціною доведеться платити за всі ці рятувальні акції, що їх проробив штурмбарфюрер Шнуре по відношенню до радянського професора Отави, але гордій Отава мовчав. Звичайно, така розмова не для вулиці, зітхнув шнуре. але вже так склалося. Я міг би зайти до вас, міг би запросити вас до себе. Так, так, думав Отава, ти все можеш, Тобі все дозволено, ти сам собі пан, сам собі свиня, а от хто і я тепер і що, і навіщо? Але нам треба для цього брати нейтральну територію, так, ніби існує нині денебудь нейтральна територія, думала Тава, щоб жодна з сторін не мала морального опертя і підтримки. Ти певний, що я зламаний остаточно, що мені. Не ждати підтримки нізвідки, що обставини притисли мене знищили мене, подумав Отава. Тому я пропоную завтра вранці зустрітися просто в соборі у цій вашій Софії, яку ви так добре знаєте, яку ви любите, в якій я хотів сказати, в якій вам і стіни допомагатимуть, але вчасно згадав, що від нині ці стіни, які стіни всього Києва. «Нам не належать, а належить все ж таки нам. Отже, Софія, ми з вами будемо в більш-менш однакових умовах і зможемо поговорити про діло. Я маю для вас вельми цікаву пропозицію і попросив би дуже не відкладати цю розмову. Згода? Не знаю», – сказав Отава. Ви можете подумати, у вас багато часу, а завтра о 9 або навіть о десятій ранку, хоча не думаю, що професор любив довго спати, але однаково, ми можемо прийти сюди о десятій. Я не можу, твердо промовив Отава. Ну так, я розумію вас. Вам би не хотілося. Все ж таки в даному випадку я окупант. Але не будемо афішувати нашого знайомства і... Хай кожен з нас прийде сюди сам по собі. Домовимося так, я чекаю вас завтра від 9 до 10, чи навіть до 11, просто для невеличкої екскурсії, адже в листах ви стільки разів обіцяли показати коли-небудь мені софійські фрески і мозаїки. «Обставини змінилися», – нагадав Отава. «Але не змінилися ми, сподіваюся. На жаль». І все ж таки я дуже просив би вас. Вам не треба мене просити. В ваших руках могутні засоби примусу. Не стану ж я вдаватися до цих засобів, щоб мого колегу вважаєте, що ми не колеги, а вороги. Я б не хотів цього. У даному випадку від хотіння окремих людей нічого не залежить. Після того, як до мого рідного міста вступили чужі війська, кожен, хто до них належить, ній ворог, сміливо сказано – але я розумію, ви мені довіряєте, і це мене тішить. Кажу те, що думаю. Але у таборі, наприклад, ви висловлювалися так відверто. Найбільша трагедія табірного буття полягає, на жаль, якраз у тому, що там ніхто не питає тебе, що ти думаєш. Взагалі тебе ніхто ні про що не питає. Людину там розглядають просто як матеріал для знущань і знищень, і це нестерпно». Але я визволив вас з табору, і ви можете висловитися до кінця. От я висловлююсь. От та вас пробував засміятися, але в нього нічого не вийшло. Добре, хоч темрява приховала болісну гримасу, що мала правити за усміх. Мені все-таки хочеться, щоб ми зустрілися завтра в Софії. Для нас з вами це прекрасне місце для розмов, просто вимріяне». Не можу поділити вашого переконання. Але ж повторюю, у мене є прекрасна пропозиція для вас. Вдячний вам за допомогу, яку ви, але пропозиції ваших не можу прийняти. Але ж професор Отава зміненим голосом сказав Шнурри. Якщо забули ви, то дозвольте, нагадаю вам, я. Йдеться про працю вашого життя. Я трохи старіший за вас і знаю, що це таке, коли... Ти вже забачиш обрій свого життя, і коли думаєш тільки про те, щоб скінчити, розпочати. Відчуття того грецького воїна, який добігав до Афін, щоб передати вість про перемогу від марафоном, вичерпаність і нестача часу, жах, ви мене розумієте? Я не знаю, над чим саме ви працювали, але впевнений, що така робота у вас є, бо ви справжній учений, ви людина одної пристрасті, одної мети. Війна зашкодила не тільки мені, нагадав Оттава, а цілому народу моєму. Ми вам дамо змогу продовжувати свою наукову роботу, вигукнув Шнури. Цього разу Оттава спромігся навіть на посмішку. Бо хто б же, який учений Соломіцю висмикнутий зі звичайного трибу життя, Мирщини поспитали після цього «Дозвольте, а як ви це зробите?» Бо живеш на землі не самою працею, не тільки роботу, яку взяв на себе, а передо всім твердим переконанням своєї незамінності. Якщо не зроблю я, то ніхто ніхто не зробить. Якщо вмираю, то вмирає зі мною цілий окремий світ, відновити який нікому не дано. Але якщо вмирає, гене цілий той світ, у якому ти жив, чи має тоді сенс твоє поодиноке буття, чи потрібна будь-кому твоя, нехай, і найунікальніша робота, коли вона не слугує захистові, порятункові, обороні твого питомого світу. Оттаво посміхнувся навіть не з наївної вигуку шнури, просто згадав, як багато років тому, Уперше сформулював тему своєї роботи, яка мала стати змістом цілого його життя. Назва ось яка. До питання про авторство художників, які здобили Софію Київську. До питання, до питання. Це звучало смішно сьогодні, коли фашистам здано мільйонний Київ і всю Україну. Коли танки Гудеріана рвуться до Москви, коли оточено Ленінград, коли за колючими дратами тисячі, а може, і мільйони, коли в ярах і перелізках вдень і вночі розстрілювано безвинних людей, коли до питання. Ще добре, що були вони вже на сходах і Отава не встиг наговорити шнура такого, після чого знову, тепер уже навіки, опинився б у гестапо. Але рятівні сходи в підтемріві вели отаву нагору. Він мовчки схитнув головою, мов би за давньою професорською звичкою хотів поклонитися і пішов. А Шнури дивився йому в спину, задерши голову і все ж не витерпів, гукнув ще. Отже, завтра я жду вас до одинадцятиї. Борис Отчинив батькові ще до того, як той стукнув у двері. Було таке враження, що хлопець простоїв тут з самого ранку, дослухаючись до кроків на сходах. Був аж синій от безнаги. очі йому блиснули гострим ляком, певно, ще не вірив, що батько повернувся цілий і неушкоджений. Може, ждав, що за батьковим спиною виросте понура постать вартового. Та коли і пересвідчився в марності своїх побоювань, однаково не зміг зігнати з обличчя стурбованості і болю. Вихований без матері Борис не звик до вої чулості, тому і не кинувся до батька в обійми, хоча хотілося хлопців навіть не повітав батька вигуком радості, хоч той вигук рубався йому з грудей, навіть не спромігся зачинити за батьком дверей. Отава сам поворожив коло замка, а коли обернувся, то за Борисом в освітленому квадраті кухонних дверей, побачив бабу Галю, свічки в руках. Все гаразд, обум одразу сказав отава, а потім обійняв сина за худенькі плечі і пішов до кабінету. Сідай он там, казав синові на венеціанське крісло, усвідомлюючи, може, перше в своєму житті безглузді всього, що його оточувало, і безцінного зібрання ікон, і книжкових раритетів, і спорохнєвілих манускриптів, і цього венеціанського крісла, яке різбив словетний майстер Брусталоне, чи що він зробив за життя свого лише кілька таких кріслів. Одне зберігається в Ермітажі, ще одне десь у Англії, і ось у нього професор Отаве теж, але тепер це стало цілковитою дурницею, тепер це смішно і жалюгідно. Борис сів на краєчку крісла, мов чужий, дивився на батька, ще й досі, наполоханими очима, потім сказав, і в голосі в нього був докір. «Я думав, що ти не вернешся. «Могло статися», – спокійно відмовив Отава. «Не треба було ходити до гестапо», – ожвавлюючись, сказав Борис. «Пізно чую слушну раду, отава теж сів. Вони обидва поверталися до життя. Між ними вже проскочила іскра іронії, такої характерної в їхніх стосунках. Отава помітив Бориса іронічність ще з і свідомо культивував, вважаючи її першою ознакою гострого розуму, бо хотів передовсім мати сина розумним. «Але куди б же я мав іти?» – поспитав батько. «Втікати!» Борис зіскочив з крісла, пробігся по кабінету, став напроти батька. «Втікати на фронт! Ось!» Пізно. Вже без ціній навіть утомлено, чого не треба було б досі дозволяти, вимовив Отава. Справи, мої Борисе, не поліпшилися і після того, як я видобувся за заколючого дроту. Все лишається по старому, уявляй, що я досі за дротом, а ти з другого боку. Нащо? вигукнув син. Нащо це тобі? Уявляй, бо так воно є, спокійно продовжував отава. І прошу тебе, вислухай мене, що я сьогодні казатиму, і запам'ятай, може статися, що я. Одним словом, тобі доведеться докінчувати те, що я почав багато років тому. Ти розумний хлопець, багато вже знаєш. На жаль, я нічого не можу тобі дати з того, що зробив, але ти знайдеш це по війні. В інститутських сейфах, вивезених бузиною, ну, ти це знаєш, але я розповім тобі. Ну що ти, батько? Хлопець підійшов до батька зовсім близько. Він мужньо далав бар'єр стриманості Він сповнювався чулістю Його обличчя відм'якло Стало гарним, добрим хлоп'ячим обличчям Він стояв коло Гордія Майже притул Варто було лише простягнути руку Але вони обидва ще стримувалися Вони не звикли до зовнішніх виявлень чулості Надто добре знали ціну жестам Однак цього разу все мало бути інакше, ніж завжди. І все сталося справді інакше. Батько простягнув одразу навіть не одну, а обидві руки. А син майже впав до нього в обійми, і ховаючи на батьківських грудях обличчя, захлинаючись від сліз, майже закричав: "Що ти ото кажеш? Нащо ти таке кажеш?" "Треба", твердо мовив отава. "Ти сам бачив усе". Хто знає, може доведеться побачити ще більше жорстокість війни, але ти повинен знати, що є речі, які перетривають. Історію народу не можна знищити. До самого ранку вони не спали, і Отав розповідав Борисові про Сивока. Рік 1015, передзимок Новгород. Вліта 6523-й, «Хотя Владимиру і ті на Ярослава, Ярослав вже послав за море при віді варяги, бояся отца свого. літопис Нестора Ще не почувався князем, був просто дитиною, немічною і зболеною, найнещаснішою княжому теремі, ще не усвідомлюючи всіх кривд, яких завдано йому від народження, або ще до того, обурювався, що має розпочинати своє життя в нестерпності болю і кричав, кричав, аж синіли йому від напруги малюсіньке личко. Зачатий узненависті народжений на каліцтво. Його назвали Ярославом на честь всемогутнього бога Ярила, який опікувався всім плодючим і ростучим. Але тільки згодом малий князь Багне, скільки глумління для нього в тому імені. І відтоді почнеться довгі роки тяжкої ненависті до батька, великого князя Володимира. Ненависть прийшла передусім від матері Рагніди. прийшла Нічному притаємному шепоті прийшла з передповідданою так і отак похмурою повістю про напад Володимира на князівство Полоцьке, про вбивство батька Роголада і братів Рогнідених, про наругу, гвалт, розбишаство, ганьбу. Володимир узяв Рогніду, мов, підложницю, а потім кинув заввагонілу, подався до Києва відвоювати владарювання у старшого брата свого Ярополка, якого заповзявся звести світу ще відтоді, як горда Рогніда відмовила йому в жениханні, сказавши «Не хочу розути робичача, но Ярополка хочу». Річ неймовірна. Під той материн під малий Ярослав, Ладен був забути власного батька і всю свою дитячу прихильність віддати незнаному Ярополку. Бо ж мати про нього так захоплено, так співчутливо розповідала, а рідний батько виступав лише забіякою і убивцею, бо позбавив життя не тільки старого Рогольда і його синів, але і рідного брата свого Ярополка, і звелів те чинити Перед стінку княжі Гридниці Сидів, певно, в своєму кріслі посеред Гридниці І слухав, як у синях точилася боротьба Як зойкнув Ярополк Як упав на дерев'яну лунку підлогу А йому ж було боляче, питав хлопець матір Завжди боляче, коли вбивають Він знав, що таке біль, бо мав однородження вивихнуті ноги. Ноги йому зовсім не підкорялися, вони собі жили окремішнім життям. Він міг тільки повзати, підтягуючись на руках. Вся його надія була на руки та на плечі, а з ногами не виходило нічого. Не помагали ані молитви, ні молебні, ні свячена вода, ні купелі в травах, ні заморське петво. Зате прикутий до постелі начувся всього стільки, що вистачило згодом на половину життя. Найперше ясна річ про батька, якому Рогніда ніколи не могла простити зла. Ніколи, ніколи. Взяв гвалтом після вбивства рідних, а потім кинулів Полоцьку і вже в Київ, вбивши Ярополка, взяв його дружину Грекиню собі підложниці, а чий у жони але й того видалося замало розпусникові, бо як народився від грекині святополк, власне, син Ярополчий, а Рогніда розрішилася і за славом, то вже князь мав у себе нову жінку, любушу чехиню, та й та привела йому тільки одного сина, Вишеслава, і впала немилість, і відправлена була назад до Чехії, в якийсь монастир, а Рогніду привезли до Києва, і пошанована нарешті як справжню княгиню. І вже тоді спородила вона мсти слава, а згодом – Ярослава. Але від того не спомнилася любов'ю до Володимира, і кожному з синів, що той і не розумів нічого, вже нашептувала про свою зневагу, про свій біль, і так вони й росли серед той дивної, глибоко затамовної ворожості материної до батька, і серед цілковитої байдужості батькові до них і до матері бо рідко бачили князя Володимира. Мав він завжди безліч клопотів, частіше був у походах, збирав землі, впокорював непокірливих дбав невідь про що і за що, а діти його росли без ласки, любові, всі різні, від різних матерів, з'єднані самим тільки батьком, а так. Різноплемінні і різномовні, від грекині Ярополкової Святополк, від Рогніди Ізяслав, Мстислав, Ярослав і Всеволод, від Чехині – Любуші Вишеслав, від Чехині – Мальфреді, Святослав, Судислав, Позвіст від Болгарині і старського роду Симонового Борис і Гліб. Від ромейської царівні Анни не було дітей, зате від Німкені, з якою Володимир одружився в літо 6512 народилися народився син Станіслави, дочка Марія Доброніга. Її і не здав їх майже нікого. Жив коло матері, мав свій біль, катувався своєю непорушністю, як тільки став розуміти навколишній світ – вже зненавидів його, хоч і прагнув із цього, що було йому недоступне. Хотілося йому сміху, біганини, крикняви, веселого вовтузіння, всього того, що бачив, коли підносили його до віконечка княжого терема, і він визирав на Київську вулицю, де серед куряви і бруду юрмилася дітлашня, бігали собаки, котилися Повози іржали коні, весилися туди й сюди всілякі нароби або ж тяжко згиналися під вагою носії, де проходили і проїздили верхи на конях пиховиті дружинники, пленталися утомлені, збайдужілі до всього навкруги, приведені з далеких погостів вої, викрасовувалися в своїх заморських нарядах багаті гості. Пропливали, мов, пишні пави київські красуні у паволоках, у зорочі, а чи і просто в білих полотняних уборах, які однаково не псували їхній вроди, а ще дужче увипуклювалися. А ще відкритий біконце, окрім голосів і звабливих звуків, вливався київський дух, від якого в грудях у молодого князя щось моби аж надривалося, хотілося йому чогось незбагненного і від тої дикої незбагненності находив на нього приступ шалу. Ярослав кричав до хрипу, до посиніння, був кулаками свого престуна Будия, гатив його у випклі груди аж гуло, задихався від люті, на все живе, здорове, нескалічене. «Не туди б'єш, князю!» – сміявся Будий. Русявий молодий красень, що тим часом переморгується крізь вічі на вікно княжого терами з якоюсь там молодичкою. Ось сюди влучай, отак. Будеш добрим князем. Ого. Чотирьох літрів гніда приставила Дарослава вчителів грецьких, болгарських, варятських і навіть латинських. Воно забивало малому голову чужими словами і дивною грамотою, якої не чув досі, а буде й став, коло князя вже пізніше, дивуючись кмітливості малого, досить швидко навчив його русських р'єз. Первісне письмо, що, мабуть, існувало на Русі ще до князівської доби. Але передо усім заповзявся поставити Ярослава на ноги ти тільки мене слухай, бо й то буде в нас з тобою діло, казав Будий. Ось я повіду тобі про богатиря нашого, який сидів сидним у хаті 33 роки, а потім він дав спочинку малому князеві, примушував його згинати, розгинати ноги безліч разів, м'яв йому литочки своїми ведмежої сили лапами, підводив на ноги, а потім швидко випускав Ярослава з рук, і той падав, боляче бився, кричав на пестуна, аж пінився, але буди не зважав і вперто робив своє. Скоро станеш на ноги, втішав він Ярослава, і стоятимеш так міцно, як може ніхто інший. Ярослав тільки блідо всміхався на таку солодку брехню, але як тільки знов доводилося йому падати. Без стіпився від злості, вистукував кулачками, по чому, попадя, кричав, «Брешеш, ти все брешеш, як виросту, звелю зітнути тобі голову, ти мені знатимеш». А потім була та жахлива ніч, коли батько, князь Володимир, привіз собі із Корсуня нову жінку, ромейську царівну Анну, перезрілу грекиню, яка пересиділася в невістах, коло своїх братів-імператорів Василя і Костянтина. Певно, потрібна йому була, як закладниця для миру, з ромеями, але Рогніда вбачала в тому самий тільки блуд свого мужа, безсилість злості спостерігала, як Володимир рік тому виходив аж до порогів, ждучи приїзду Анни, але прождав марно до самої зими, Повернувся до Києва лихий на всі близьких і далеких, а як тільки зійшла Крига з Дніпра, спорядив похід на Корзунь і довго завоював місто, а потім ще ждав, поки імператори із царих города прийшлють йому Анну, і нарешті повернувся до Києва з новою жаною, з царицею. і сам уже не просто собі князь, а мов би цар усієї землі русської, яку скупчив, і утвердив своїми походами та дбанням. І отак уночі просто з походу, з духом далекої дороги і склубоченими у бороді пахощами від заморської царівни прийшов до Рогніди, розбудив Ярослава, якому снилося, що його душить непогамовний сухий колючий кашель, сказав, не сідаючи, стовбичачи на пітьмі, «В розблиску двох свічок, запалених коло рогнідиного ложа. Май жону царицю Анну і не можу тепер мати більше нікого. Так волить новий мій Бог Христос. Але тебе не хочу обидити. Вибери собі мужа, якого забагнеш серед моїх вельмож». Тоді рогніда зіскотила з ложа, стала навпроти князя у довгій білій сороці висока струнка – Здавалося, вище за князя, закрила його від Ярослава своєю постаттю. Він бачив саму тільки матір і чув тільки її голос. «Була би царицей, не хочу бути рабою нікому на землі, а ж Богові!» «Ти, княгиня!» – закричав малий князь так, як він кричав тільки на Будия. «Воістину ти, цариця, всім царицям, моя мама!» І відвідчайно! Виштовхнувся руками з нагрітої пастелі, руки мав напрочуд дуже, як на його вісім літ, силою дорівнював чи і недорослому мужу. Поштовх рук був такий несподіваний для нього самого, що він сів і простягнув ноги, як то роблять усі здорові люди, а потім подався на край ложа і вже не міг стриматися, вже ноги самі послизнули по м'якому хутрі. Вже відкинуто легку ковдру з білячих шкурок, і вперше в своєму житті князь Ярослав без сторонні допомоги сам став на ноги і стояв, щудово стояв, не падав, хоч все в ньому колотилося, клекотало від страху і напруження. Все напнулося в ньому. От-от перерветься, і він помре. Але нічого протиприродного не сталося. Дивна сила тримула його на ногах. Я з Володими дивився на свого сина з відвертим страхом. Рогніда теж озирнулася, побачила Ярослава на ногах, зойкнула, кинулися до сина, обхопили його за плечі, щоб не дати впасти. Але він стояв і далі. Навіть зміг спробувати відгорнути від себе матір, але зробив те для годиться. Не мав сили ні на що більше, окрім цього першого в житті стояння на власних ногах. Не міг навіть промовити слова». Та де там слова, звуку, бодай, видати з себе не зміг би. Князь Володимир ще трохи постояв, стовпіло, потім важко повернувся і хильцем посунув з палати. А Ярослав тоді почав потроху ходити, підтримуваний і навчений веселим пестуном, але намагався робити те потай, щоб ніхто не бачив, бо мав качину походу, Ноги йому йшли в розтіч, все гайдалося перед очима, і якби не його неймовірна впертість, то чи і навчився б як слід ступати по землі, але мав невичерпні заряди наполегливості, яка передалася йому чи то від численних навчителів, чи то від батька, що в своїх державних ділах не знав ні впину, ні спочинку, чи то від матері з її, невтешимою з до князя Володимира. Так відтоді і затямив собі, треба бути впертим у усякому ділі, і з ненавістю, і в любові, та навіть у дріб'язку. Князь Ярослав сидів над гарним озерцем, синівата латочка серед старих білих беріз сидів уже давно, не помічавши його чубити здорового тіму, тім, козел, козляча шкіра, тут сап'ян. Всаджені по швах і на підборах самоцвітами, глибоко вгрузли в м'яке дерновиння, і в ямки набігло води. М'яка розмокла, ноги князів, власне, викупувалися в воді, але він того не зауважував, а може так було ще й ліпше, бо холод у ногах відтягнув пекучі думки, якими Нуртувалася князева голова. Байдуже вдивлявся в несхитну гладінь озаречка, бачив у ній своє відбиття. Міцна голова на зашироких плечах, важких, мов камінних, негарне суворе обличчя з великим ясистим носом, глибоко сховані під кудлатими бровами очі з гострим поглядом. Бачив себе і не бачив. Бо не любив таких розглядів, знав про свою невродливість, про свої холодні очі, про камінну суворість свого обличчя. У боїв і книжників холодні очі. А він був книжник ще з тих літ, коли непорушно лежав у матерних покоях. Він ховався від веселих, безтурботних, здорових людей за своїм нещастям, за книги. Читав про страждання – про великомучеників, про подвиги, про великі діяння, великі пристрасті і великі зради. І цього було досить для нього. Книжне знання ставило його понад братами і сестрами, понад батьком і всіма довколишніми людьми. Мав завжди безліч часу для засвоєння книжних премудростей. А потім настав день, коли Ярослав відчув свою зверхність не тільки – над таким, як сам, а навіть над тими, що видавалися колись вищими, недосяжними. І тоді вперше закрутилися в душі грубачком приваблива думка про те, що тільки він згодом повинен панувати в цій великій землі. Покрепу такій думці давав і новий Бог, взятий князем Володимиром від Ромею. Бог Христос, жорстокий до всіх, Неслухняних, ледачих, нездарних, безсилих. Чоловік, що має перевагу, а розуму немає, зрівняється з коту, що назаріз. Псалтир 49.20 Такий Бог вельми сподобався Ярославу. Не нагадував він байдужих у своїй доброті до всіх без винятку славянських перунів, стрибогів, ярил і велесів, Мовчки вигрівалися собі на сонечку, трепляча зносили дошкульні осінні хльости, набурмосено зустрічали холодні зав'юги довгих зим, а навколо люд пив меди, сміявся, плакав, народжував, помирав, сіяв жито і просу, годив на лови, і все те якийсь заведений з давніх передвіків кругойдучості з яловою думкою, без Вознесіння Духа, а тим часом світом заволодівав новий Всемогутній Бог Христос. В ньому молодий Князь одразу побачив усе те, до чого мав прагнути в гордощах свого духу: нема між богами такого, як ти, Господи, і ніщо не рівняється ділам Твоїм. Здалеку зачалися стривожені вигуки. Між деревами в шаленім гоні наближалися вершники на добрих конях, звіділа збруя і зброя. Запримітивши князі, Верхівці стримали кони і збилися отдалік у тісну рухливу купу, а від неї відокремився один на білім високім коні, одягнений ошатно сміливо погнав до Ярослава, осадив коня перед самим князем, гукнув, Розшалений швидкою їздою. Насилу знайшли тебе, княже. Світлоусий красень з червоними соковитими губами, блискав зубами, мов за морськими перлами, поляпував широкою перщиною долонею по круті коневій шиї. Коснятин, син добрині, батькового Уя, доводився Ярославі дядьком, якщо розібратися. Був трохи старший і роками, і, головне ж, переважав хитрощами. «Та у тебе ноги в воді гукнув стурбовано, коснятин, видно, прагнучи, бодай, чимось покінчити змовчазною насупленістю князевою. Мої ноги!» – суворо мовив Ярослав. Застудися, Вода вже холодна, трохи стриманіше, – сказав Костянтин, який, зрозуміючи Ярославі, не до вподоби гуки й тюки». «Коли князь захоче, то може й у кризі сидіти!» Знов обірвав його Ярослав. «Їдьте собі, а я ще посиджу!» «Нагнали ж такого оленя!» – зітхнув Костянтин. Наженіть женіті ще! Їдь!» «Гаразд, князю! Але як же ти? Ми повернемося за тобою! Повертайтесь!» Костянтин тихо від'їхав от князя вже тільки тоді, Підняв свого коня у скок. Ярослав бачив, як він змахнув рукою, як вершники вистрибували один з перед одного, кваплячись за новгородським посадником, намагаючись опинитися до нього якомога ближче. Ловецька громада творила рухливу живу низку, між деревами гарно вирізблювалися летючі постаті коней, блискала зброя мальовничого промаював дорогий одяг, видіння щезло, князь застався сам. «Доки носити мені щодня думу в душі моїй, журбу в серці моїм, доки буде підніматися ворог мій надо мною». Костянтин був сином Добрині, того самого Добрині, який кинув рогніду до ніг молодого тоді князя Володимира і намовив того поглумитися над нею. Так що з малко Добриня залічувався до ворогів князевих, а що не застав його живого в Новгороді, то ворожне чомусь свою мав перенести на сина Добрині Костянтина, а то від батька перейняв зневажливу зверхність до Володимирового роду, хоч і ховав це дбайливістю і важністю найбільше ж за хитрощами. Добрині ображені були князем Володимиром і обдурені, бо спершу Володимир, на знак вдячності до свого уя, рідного брата матері своєї малуші, проголосив того князем у Новгороді, але згодом, коли довелося йому розпихати своїх синів, що їх наплодив одне з жон, то забув про свою обітницю перед Добринею і найменував князем в Новгороді свого старшого сина Вишеслава. Діяв тоді Володимир швидко і хитро. Найстаршому синові от Рогніди Ізяславу, який мав бути право сісти на батьків стіл у Києві, подарував Полоцьк. моби, для того, щоб задобрити Рогніду, насправді ж відібрав Визаслава всі сподівання на повернення до Києва, бо Полоцьк було проголошено – Князівством самостійним, незалежним від влади Великого князя. Іншим синам своїм Володимир нагадував невтомно, що вони лише його послушні люди, і щоб виказати свою необмежену владу над ними, роздавав їм уділи безвидимого ладу, з простої примхи. Друго ж по і Стеслава загнав аж Тмутаракань, тоді як Несправжнього сина від Ярополкові грекині Святополка посадив у близькому від Києва Турові. Хоч Ярослав був син від Рогніди, а Святослав – від Мольфреді Чехині, та не Ярослава послав батько близькі дерева, а Святослава. Ярослав ж, видно злякавшись його книжної мудрості, загнав аж у Ростову Суздальську землю, за ліси і за ріки – між чудь і мерю, між бродників, які втікали з усіх князівств, ховаючись від бояр, від переступів і лихої долі. Але Бог не полишив молодого князя і в тій далекій землі. Справедливість твоя, як високі гори, суди твої, як глибінь велика. Заброжуєлося на той час у Суздальщині. І був хліб дешевий. А від того і сила князя зросла. Хліб був дешевий один рік і другий. І молодого князя любили і величали, хоч і не його заслуга на врожай, але хліб дешевий. І вже любов звідусюди. І жити любо, і сили додається, і потуги. Ярослав з дружиною ходив на чудь і на мерів, відтіснив їх з ліпших земель, Роздавав огіддя своїм поближчим людям До нього стікалися вої, мужі знатні й просто голота В нього мали притулок усі невдоволені Він вивищувався над ними і ставав небезпечним, може, і для самого великого князя Але той пильно стежив за синами своїми і вчасно помітив Ярославові гордощі На той час уже вмерла Рогніда а в Новгороді хитромудрі Добрині вкоротили віку слабодухому Вишеславу. І ось ще сани з мертвим Вишеславом тільки вирушили в сумну подорож з Новгорода до Києва. А вже Володимир покликав Ярослава до себе і нарік його князем новгородським, цепто попихачем у Добринь, які однаково ж не поступилися б своєю владою, хоч би Володимир приславив самого Господа Бога. «Боже мій Боже, чому опустив мене, став отдалеке від рятунку мого, від слів мого стогнання?» «У Новгороді ніколи не знаєш, чи то князь, чи не князь. Князеві належить право судити» а на князівському суді повинен бути посланець одвіча. Судове мито ділиться наполовину між князем і общиною. До всіх князевих людей представлені люди вічові. Князеві належить данина для прокорму дружин і челяді, для виплати Києву і утримання княжого двору але збирати все те він повинен тільки через новгородців. Посадників у пригороди посилає Новгород, і князь не може їх зміняти. Взагалі нікого не міг змістити без згоди на те віча, на якому збиралися всі маєтні люди Новгорода: посадники, бояри, тисяцькі, кінецькі старости, купці, боярські послужниці. Князь має під своєю рукою дружину і все військо, але починати війну без згоди віча не може. Князь повинен дотримуватися всіх старих і нових угод, укладених Новгородом, і не заважати торгівлі. Сам може торгувати, але не через своїх людей, а через новгородців. Не має права набувати земельні угіддя, будь-яку нерухомість, ані собі, ані жоні, ні дружині. Почувався непевно, був просто тимчасовим гостем у цьому багатому і буйному місті. Сидів на своєму княжному дворі або в ракомі, яку отримав у подарунок від Костянтина. міг, ще правда, вирушати в об'їз земель і пригородів, щоб вершити проїзний суд, на який мав неподільне право, але тим і обмежувалися всі його самостійності. «Доки носи ти мені щодня, думу в душі моїй, журбу в серці моїм, доки буде підніматися ворог мій надо мною». На додачу до всього Ярослав, ще мав хирляво, старшу за себе жану, чеську князівну Анну, з якою мусив одружитися за велінням Володимира, що тим самим забезпечив собі спокій від найближчих сусідів.